قوله والله تعالى اريت تلوا دي وجود غرض شرحه فرسوال الله سوال داره چې ته محبز عالم الله تعالى دې نو مراد وکړه دا الله نه د لفظ دا الله مرادي لفظ الله پدا کوم کینه دي دی نه ما آي ذات هغه ذات چې هغه واجب الوجود دي هغه ذات چې واجب الوجود دي الذي يكون وجوده من ذاتي سرده فرسوال حاصل د سوه دا دی چې توي الله واجببوج دی نو واجبوجود لا نه دی دا ټورې زونه چې کمم پیدا شوي دا تول واجه بولوج دی ځکه پلااسفه دا شي و اول په شي کې امکاني بیا تقرې او بیا ووجی اول امکان امکان په تقرر کار را اول امکان شی بیا تقر را بیا ووجوببه او را شي بیا وجود را شي. نو داسه قوتول واجب الوجود دی نه وینا الذي يكون وجوده من ذاته واجب الوجود دی توجد هغه د وجود تقاضای ذاتی را غي د هغه وجود هغه وجود چې تقاضا د نفس ذاتی چې تقاضا د نفس ذاتی هغه صرف واجب الوجود دی ممکنو الوجود یا ممتنعو الوجود دواجب الوجود نشیوه لیه مممکنو الوجود خودی تاوی ما یکون وجودو هم ممتنعا ممکنو الوجود خودی تاوی که داغو وجود و دا عدم وجود دوارا سواسی و دوارا برابری انا کروستو پکی وجود رازیو ما فاقا تقاضای ذاتی داغو نی اغا بلتا مستفادی اواجب او وجود خودی ته وکه داغه وجوده اگر تقاضای ذاتی ده هغه د وجوده اگر تقاضای ذاتی ده هغه نو دا بدین نه دا, دا خبره معلومیږي مولانا چه دا نو کماو پنیز دانی دا خو خپل بحثه خپل د کې ورته ته وجود 아이نی دا واجب سره متکلمین و وجوده ودا عینی واجب نه دی زکر چې چی وجودی در ذات نئی یعنی در وجود نشعی نفس ذاتی وجود من ذاتی در ذات تقاضائی دی نه دا معلومی گی چی در وجود ذائد تیقا ذات وجود سده سوال چې وجود ذائد شو په ذات نو در وجود بولا بلکہ آور کرائی بیانو جواب نا و ضروریاتو لا تعللو و ضروریاتو دا ثبوت تو وجود اللہ تا دا ضروریاتو او کم شي چې دا ضروریاتو نا دے اغا بی آزان نا معلول بی علتن نی چی بل غواری و علت غواری واجب روجود دیتا وچی وجود دیتا آغا تازای ذاتی او احتیاج نلری الاشین اصلاب بلشیتا از لو کانا جائز روجود لکانا من جملت العالم فلم یصلح محدثا للعالم ومبیان لغو اسم جميع ما نلعل ما يحل ما استه علما لوجود مبدي له توجدي مبدينا له مولانا دا مساله دې تا غورا دا تقریبا یو درې دینو کې راځینو اول لفظان کوه محدس عالم بسوقي واجب الوجود محدس عالم بسوقي واجب الوجود عالم دې محدس بسوقي واجب الوجود والى جواجب الوجود نشي او جائز الوجود او ممكنه الا الشيء عالم يلزم اي يكون الشيء عله لنفسه وعله لكن التالي باطن فالمقدم مثله كثرت جائز الوجود شيء كثرت عله الشيء ده عالم اي شيء بدل عن عله نفسي اي شيء بدل عن عله علته علت. یو شیبت پلانتو ذات علتشی یا بده یو شیبت دخل علت علتشی علت دخل علل با علتشی او علتیتو شیل نفسیم نارواده علتیتو شیل نفسیم نارواده او علیتیتو اللیت... شیل لعلیه دام سی شیده نارواد نارواد. نارواده نجائز ده ملازمه. نواجر ملازمی تاکورا دا عالم به دا څه ده عالم, عالم دا جایز وجود بغیر علت شو نو چې دې علت د دی شو نو دے خو په دی عالم کې پخ, پخ پلم دی نو دې کې علت تر ټولو د پارشن په دې پکې م دی نو دې علت څه ځانم شو دا علت د کیام شو زه کله خو په پخ پلم دې کې دکانه ندې چی د ځان علاوه د ټول علت څونو د فصله جایز الوجود دین نو د امس شو نو علت یت شی لنفسه را دغه مداره کې دا ټولې دي که علت د ديشي د علت د چاشي نو دغه هم حادثه کنا دغه هم عالم نه کنا دیم څه دي نو دغه ټول به د عینتی دغه ټوله لكونه محدث انك ديم محدث ته نو آغابة دو سي تنواج جایز لجودا علت کی نو دام جایز لجود دي نو دابا علل شرچا دا پارا دے او چه ديوس علت شرچا دا پارا دادو دا پارا نو دے دفلو عللو دا پار علت شو دے دفلو عللو دا پار علت کبې علت د دې شیې پخپلم دی نو التیهت الشیء نفسه یو زمګدې علت د دې شی له دمه حدث ته دمجایي د وجود دی نتیجه د وجود او علت کې دې شی له دمه حدث ته مالول دی نو د اېلل شو دا شي شو ای شو نو کله کې د اېلل دی شو وجود ترامس او دی د دوده بارته جای علت کین اللازمی کی التیهت الشیء لایل دی که جایز الوجود و علت شی نو لکانا منزور جملتی لعبی دیبم دو جملی دو چانئی نو فالمی اصلح موڑا سده صلاحیتنی لرکی دیبی محدشی لیلعالمی دو چا دو پارا یا زم عجدر تموی مولانا جایز الوجود و علت نشی که دلی زکا علت دو شیدی تا وائی طول طریقی دا عدم دا معلول ورکی چه طول طرقا دا عدم دا معلول و روکی که نو اغبا وجود تراشی لکه اللہ تعالی تی پیدا کولی نو ستا تول ترخ دا عدم با اللہ لی دی کستا ترخ دا عدم دا دی کستا پلار نی نو دا نی با کی پلار با پیدا که مور با دی نی دا طریقہ دا عدم ستا دا با روکی نو مور با دی پیدا نو بیا کی چاو دا نیکی دایقدا ادم دداغه دا بمرو که کینی بیا بنی کاوسی دا ټول باورک با کی ترق دا ادم بس کی نو غشې بیاځه تر وجود تر نو که یو جایز وجود شه علت شی د نور شې چې زون نو د اباتول ترق قد تام علول د عدم د معلول بس کی ورکای کو باز په ترخه که دام دا که دی بخپل عدم هم رکی دی بخپل عدم ها نو زید خپل عدم نشی رکو لین زکا که زید خپل عدم رکنو ایلتیتو شعیلی نفسی نو که خپل عدم نشی رکو لینو دو معلول تو رک دا عدم نشی نو لینو دی علت نشی کے دلی دی علتا دا نه واستا واجب ذکر کول دا ډیر هغه ما واجب ذکر کول دا څه کوشه دي جائز لودوت شری شیده پر سنشی کېدنه اله ل وک جائز لودوت شری شیده پر اله کېنو دی الا با الا کې چې ټول طرق د ادم د مالول وروک کی نو باندې په طرق د ادم د مالکدار کې خود ادم د علت ته کې دی بخل اعظم ورکه دی آدم ادمهما نو که د سپل آدم ور کو نو ل تو شلی ننفسشي که د ور نکه نو ټول د آدم د معلولی ور نهکړه نه بهڅنګه چ ته را شي نو معلومه شوه چې مخته عالم واجب ووروجود کې ډ شي خو جای وجود نشي ما نهعاه م سره ماوج وي د ځایې وج حاصل دا ما تهه جایز رجوت ال علت نشی کېدلی جایز رجوت څه شي کېدلی ولیکہ جایز رجوت څه شي کېږي دا ال علت چې د عالم د پاره د چا د پاره نو عالم, دیتا علامی عالم علامی نو دی ته وایي چې د علامې په سانع عالم دی ته وایي چې د علامې په چا کې نو چې دې د عالم د پاره علت شو د پخپلم عالم دی که نه دی د به پهځان علاه شي که نه د به پهځانته شيکه واجه ولووج شي نو خبره so عالم معاعلم یو علاه په الوجود وجود باې واجه وووج په عالم چې داخل نه دی علاامتی تو شيلی نف نه لازمېږيولکه یو ممکن ش چرتهې شي او جایز زلووج شسی ش شي علت اما محدثینو ده په مختلف عالم کې دانانا دي اوس دا دغه عالم عیله شو نو عالم خو دي ته وایي چې علامه ای پسواله نو ده ته کې یو شی په خپل نفس باندې علامه شو با. د عالم کې ریښه ده په چا کې ریښه نو <تصفح> والا او تنا جائز الوجود علتہ للعالم تجائز الوجود علت العالم شي توجورات یلذیمو ای یکون شیء علامه تن علان تخی هی لیکن تعالی دغشان مقدمه غرانگی دښن وجر ملازم نه اسدا قلتانو تعالی مثلا یو شی په ځان علامه نه پوري وجر ملازم دی چې د دې عالم د فارسی شیټولې په خپل عالم کې وی نه دی اخو دې په خپل ځان باندې شیټ چې دې ثاني هم شو خپل ځان شیټ اخو سراد دینه چې عالم خو نده ته جمیع هغه لا چاغت صلاحيت لري چې هغه د عالم شي په وجود د پیداکون کې لهو د لپا وقريب من هاذا ما يقال <سؤال> ما قبل <سؤال> تقريب خبره دا مخ خبره دا مخ کی خبره به طریق الحدود سو ادا ذکر کیږي به طریق امکان به طریق الشخ قریب الامکان خبره شي ده یو یادره چې د دا ټول محدثات چې د هر محدثه په اړه څه په کار لري مختص مختص الله دی اوس دا ټول ممکنات دي دا ټول سری او د هر ممکناته د پاره څه پیدا کېونکي ری پیدا کېونکي په کار دی الله نومر کی طریقه د حدوث او د طریقه را ذکر کېده امکان و وقریب من هدا ما یقال مبدا د ممکناتو د جمعی ها لا قدرت دی په واضح دی ولک دې ممکینی نو د په پر د جملې نه ممکناتونه نفلم یکون دیمشو مبتی انت مبتی ام لحاده دیل پارا ای مولانا در طول عالم ممکنات تی در طول عالم سریز زر دروازه ممکنات تی چی در عالم ممکنات سو نممکن خودی تیوی که در اغی وجوده و در اغی عدم سواسیه و برادری تیوی که نم چی در طول عالم زمان سردچانه شده ممکنات تیوی نو خام اخا در اخا دا ممکنات است چیرې پدې دا وجود ولا راغې ادم ولا ختم شو. دا خو ترجیح بلا مرجع ند دا. دا خو ترجیح بلا بلکې ترجیح پر د مرجوده نیو مبدئ فکر دې را دی د پاړه او څوک هم مبدئ دی نو اغه مبدئ ممکن نشي کېدی اره مبدئ ممکن ولکه اغه ممکن شي ل بیاغه بره انتيه تشير نفسه ولې ايله له نو مبدی د دې ممکناتو پکښاندې ممکن او مبدی ممتنعم نشي کېدلی ځکه نشي کېدلی چې ممتنۍ کې خپل وجود نشته بلته وڅ وجود هيبه کې بلته ووجود ورو باخي خپل وجود پټیلی شته نو که ممکن نشي کېدلی مبدی او ممتنعم نشي کېدلی اما مبدی خامخا پکاردې ځکه چې ترتیب الا مرجیه یا ترجیح د مرجو را نشي نو خو بس معلومه شو چغه م کې واژې ګلو وجود دی واجه بله نو مخکې طرریقه دهودس د کاروا اوسطرې کاراجې کار داکان دا ممکنات چې بمی ها واخلي نو دا ممکنات تیبی کې دا وجود وا راغې آدم وا ختم شو د د پاارسه په کار دی یومر اوس که دغه مراج هم ممکنې او هغه د دی خاالک شي دا ممکن خو په دو کې په خپله د اوغه العلة نسبية شيء نفسه زمادة هغه په خپل ممکن د دا ممکنات بهغه علت شي زکه ته ممکن علت کېلې شي د ده ممکنات تم دي کنه دیوګ د دې شی کې علت نو کده دې د دې علت کې نور لازمیږي علت شی نو ته وې زم ممکن نه دي علت شي وممنه کې خپل وجود نشته نو پټه کې خپل وجود نه وي هغه په بلتاسو وجود ورضا کي هغه بلت موجود نشي باخه کبل تا وجود نشی باخلې رخامه خبسی شی او عجیبي نو واجب الثابت واجب الوجود ثابته الطريقه د وجوده او مخکې الطريقه د چاوه؟ د ام دو حدود سو د الطريقه د و دباش من قريب من هاغه د دینه ما ویقال اغه چې ویلې شي چې مبدع د ممکنات به جميعا لازم دی را یه کونه چې دی به واجبې اې زه ممکن کې چerta مونږ نشي نه لا gana د ممکناتې دی او په د جملې د ممکناتو نه نه فلن یكن موفد اون به موفد نه شمو بده د ممکناتو د 파را صلی